Майя вчила з Іваном уроки, бо вирішила замінити йому матір. Вона багато читала, знала, що це перенесення, розуміла, що тут замішані спогади про Анатолія. І нічого більше зробити з цим не могла.